Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan uh, soalannya apakah uh, cara membacanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wan nabiyyi ma ba'd wan wajibal guna Bukan ke? Kamu wajib guna? idgham syamsi baruna kemudian nabi al-siga hjutan pada huruf ya yang tasdid dan ini ialah hukum mat tamkin mat tamkin artinya uh, mat penetap ya iaitu apabila terdapat dalam dua keadaan dan Ia ialah apabila bertemu uh, dua huruf ya dalam satu kalimah ya, yang pertama uh, berbaris dan yak yang kedua berbaris, bersabdu ataupun berbaris uh, di bawah. Kemudian yak kedua itu mati. Jadi, mat tamkin dibaca dengan dua harakat. Mat tamkin ialah sebahagian daripada uh, mat asli. Yeah. Pertemuan uh, dua huruf ya dalam satu kalimah. Dia tiga lah. huruf yang pertama itu bertajdid dan berbaris. Uh, bawah kemudian yang kedua itu uh, mati dibaca dengan dua huruf. Uh, Contoh-contoh lain pun ada juga. Wan Nabi Yi. Saya tak ingat, saya cari dan saya akan sharekan, insya Allah.